і саме звідси належить виводити додаткову вартість. Звісно, без людської праці вона з'явитися не може, але ж сама праця можлива лише доти, доки людина споживає сонячну енергію, законсервовану в хлібі та інших плодах фотосинтезу. Отже, первинна в жодному разі не праця. Первинним є зв'язана в фотосинтезі енергія космосу, Саме тут і належить шукати субстанцію додаткової вартості. Далі слід встановити, кому скільки належало в земному процесі, який ми називаємо економікою, землеробству, промисловості, державі. Ми обоє вірили, що сучасний стан природознавчих наук дозволяє це встановити. Я не хочу балетризувати цю нашу зустріч, тобто виписувати діалоги, інтонації, міміку тощо. Чоком зрозуміло, що через 30 років усе це можна відтворити хіба що з допомогою літературних прийомів, а це в даному разі видається мені блюзнірством. Тут найважливіше те, що в мене був друг, який вберіг мене від божевілля. Коли в період докорінного ламання світогляду найближчі люди одностайно твердять, що тобі слід лікуватися у психіатрів, до божевільні справді недалеко. Я й досі не читав творів Подолинського, навіть не знаючи вони вже видані, але з довідників мені відомо, що син царського камергера Подолинський помер у київській психіатричній лікарні. Нелегко уявити, що думали про нього психіатри, але добре усвідомлюю, цю людину понад 100 років тому ніхто не розумів і, мабуть, не міг зрозуміти. Далі зі мною почалося діятися те, що можна назвати «містикою». Я виховуюся в суспільстві, в якому це слово витлумачували презирливо, як щось негідне, вартісної людини. Насправді ж у ньому немає нічого негативного. Я лише те, що мій людині дуже рідко відкривається, утаємничене самою природою, потойбічне, непідвладне нашому баченню і розумінню. «Ця наша пропаганда була спрямована на те, аби переконати радянських людей, бо то нічого містичного взагалі не існує. Містика, мовляв, народжується із марновір'я неосвічених людей. Освічені люди мають стояти вище від темних бабусь. Вони повинні відкидати геть саме припущення про існування чогось містичного». «Озвідомивши помилковість марксизму, я все ще лишався атеїстом і переконаним ворогом усього містичного». Воно містичне все ж таки почало приходити. І тут я справді пережив сумніви щодо нормальності власного мозку. Якось у мене майнула думка. А чи міг до самого Хрущова з приводу власного відкриття в економічній галузі? Я відразу ж цю думку відкинув, бо добре уявляв світобачення Хрущова. В ньому були відсутні космічні мотиви, навіть натяки на них. Та існувала інша духовна грань. Він був доброю людиною і справді любив народ. А над цим народом нависла апокаліптична катастрофа. То до кого ж мені йти? Суровчолем я ніколи не розмовляв, але нараз був доволі близько біля нього. 1949 року під час святкової демонстрації, присвяченої десятиріччого з'єднання України, я стояв буквально поруч нього на святковій трибуні. Я був тоді секретарем парторганізації «Спілки письменників України», але потрапив на урядову трибуну з інших мотивів. Разом із самочасним нам належало вигукувати партійні гасла. Хтось їх мусив вигукувати до святкових колон. Не сам же Микита Сергійович. Правду кажучи, ця робота мені не дуже сподобалася. Мабуть, менше, ніж в І якось я навіть не дивувався, що стою поруч Хрущова. Людина як людина. Була осінь, сіявся холодний дощ. «Напіта Сергійович вимог так само, як і ми всі». Та коли Валена Хопта намагалася підняти над ним парасольку, Хрущов вічливо відводив її оку. В ньому й справді було щось народне, не награне, як в інших партократів, а щире, від землі. Був в іншій зустрічі, коли мені випадало слухати його промови. Він ніколи не говорив по писаному, завжди як з промтом. Його промови мені подобалися. Вони походили не від завченого, а від пережитого. Коли мені вперше спало на думку послати йому телеграму, аби він прийняв мене для теоретичної розмови, я твердо знав, що не зроблю цього. І все ж якась невідома сила спонукала піти на головпоштамт і подати телеграму. Це було після 22-го з'їзду КПРС, куди хтось невідомий послав від мого імені телеграму приблизно такого змісту. «Прошу партію прийняти мою дачу в Конче-Заспі», для загального користування і закликай інших письменників зробити те ж саме.